28. Még megvan a Pétertől kapott papír. Rajta a versel. Eltettem. Mert siker volt a nő a tükör előtt. Nagyot tapsolt a városi elit a végén. Az első sorokban még fel is álltak néhányan. Péterrel kitaláltak, hogy a csupa fekete színpadon én is tiszta feketét viseljek. Hát találtam a publikumnak, a színpad kellős közepére egy nagy, egész alakos tükröt állítottunk. A színháztól kaptuk kölcsön, fővesztés terhe mellett. Állítólag a csokonai féle dorottya ős bemutatójára készítette egy helyi asztalos. Hát találtam, mindent láttak belőlem, de közben semmit. Csodálatos este volt. Van a kincses dobozomban a papír, kicsit már megsárgult, de őrzi az újra megtalált színpad emlékét. Nemrég hozta le a dobozt anyu a gardróbból. Azt akartam, hogy itt legyen velem a kanapén. Ha melodramatikus típus lennék, azt mondanám, azt akartam, hogy velem legyen a halálos ágyamon. Várjunk! De hiszen én melodramatikus típus vagyok. <gül> hát akkor tessék. Azt akartam, hogy velem legyen a halálos ágyamon. Az elmúlt napokban, mintha megváltozott volna a bioritmusom, mintha máshogy hatna rám a fájdalom csillapító. Rövidebbek a nyugalmi állapotok, és kevesebbet alszom. Talán... Növelni kéne az adagot, vagy mégsem, mert közben jó ez így. Több az átélt fájdalom, de több az éber időszak is. Éjszaka gyakran fönt vagyok, és csak bámulom a sötétet. Soha nem fekete teljesen. Hogyan is lehetne a Terézvárosban? Még az én kis földszinti udvari odumba is bevilágít a város. Egyébként szeretem az éjszakát, befogad, megérti, ha sírok, és egyre többet sírok, és megérti azt, és ha utána minden átmenet nélkül röhögnöm kell. Ha könnyezve röhögök, nem kell megmagyaráznom. Ez a doboz egyszerre hoz ki belőlem mindent. Valamiféle emésztési folyamat zajlik bennem mostanában. Gondosan készül a lelkem a fináléra. Olvastam erről valamikor régen, hogy a haldokló tudja, mikor lesz vége. Először a tudat a fogja fel a jeleket. Felkészül a lelke, a teste, aztán a végén a tudata is. Kigondolta volna, hogy egyszer még hasznosnak találom majd azt az újságcikket. Na, itt van. persze. Tegnap éjjel ledobtam a dobozt a földre. Ha kinyújtom a jobb kezem, alá tudok találni. Ez az. Megvan. Nem is olyan nehéz, mint amire emlékeztem. Szerintem nincs is egy kiló pedig benne van mindenem, ami fontos. Miki, amíg együtt éltünk, halára szekált azzal, hogy mindent elteszek. Pont olyan vagy, mint anyádék. Mondogatta, is. igaza volt az Isten fáját. Meglátod, előbb-utóbb megtölti a lakást a sok kacatod, pedig ez a nyolcvan négyzetméter nem, 42, mint az övék. Olyankor mindig egy kicsit rendet raktam, és kidobtam pár dolgot, de ezt a dobozt nem engedtem. Ehhez senki nem nyúlhatott. Ide rejtettem a gyerekek kórházi karkötőit, rajta a nevükkel, születési súlyukkal, borcsám első puha, szőke hajtincseit egy borítékban, Peti édes krikszkrakszolt anyáknapi ajándékait még az óvodából. Bálási végzésünket, amit egészen vékony, majdnem átlátszó bírósági papírra képeltek. A bébi naplót, amit a kórházban kaptam borcsához. Az utolsó előtti oldalak, kedvencem, az a címe, hogy kis életrajz. Milyen precízen dokumentáltam mindent. Fejét tartja hasonfekve március vége. Egyedül felül, hat hónapos korában, kapaszkodva jár, tizenkét hónapos, mosolyog, március tíz, gagyog, április egy, kedvenc mondása, Titeó, Istenem, a Titeó, borcsa mindent, Megtett a cumi üvegért, már bőven beszélt, sőt, talán olvasott is, amikor az esti teáját még a titeóból itta. <gül> volt, hogy elfelejtettük elvinni magunkkal titeót, nyaralni. Már majdnem a Balatonnál jártunk, amikor észrevettük. Borcsa annyira hisztizett, hogy visszafordultunk érde. Valóságos túlélő túra volt az első gyerekem felnevelése, Áh, ah, már a megszületése is. Ha véletlenül elfelejteném, hát majd emlékeztet rá az a lakonikus rövidségű, saját kézzel írt levelem, amit a Kapusvári Kórházban írtam neki. Gyermekünknek 18. születésnapjára. Iratott vala 1975. február 1-ének reggelén. Ez áll a borítékon. Annyira intenzívek voltak a fájásaim, hogy a normális betűméretnek nagyjából az ötszörösével írtam. Kövér, hangsúlyos betűkkel, jól meghúzva a jég, Gék, a kák, kurfliait. Nagyon várlak, gyere már. A nagy kérdés: mi lesz belőled? Kis fiú vagy kis leány? A születésed megindult. Kilenc múlt öt perccel. Nagyon fájsz, de várunk. Anyucid, csumi. Vajon jobban fájt a lányom születése, mint a saját halálom? Abban a csupa nagybetűs várunkban komoly szenvedés lehetett, ahogy rászaladt a papírra. Bezzek Petyó születésekor végrendeletet írtam, nem levelet. Az évek előre haladtával egyre jobban hittem a melodrámában. Kölcsönkértem az iskola egyik Erika írógépét, és gondosan megfogalmaztam, mielőtt elindultunk volna a kórházba. Az is itt van, közvetlenül a borcsa féle üzenet alatt. Azt mondja, egyes számú végrendeletem. Írtam 1981. júliusában, Péter születése előtt. Óriási az egész íromány, a nyelvezetét kifejezetten imádom. Ha borcsa levelén bőgtem, akkor ezen egészen biztosan nevetni fogok. Az első mondatot már kapásból nem értem. Helyben vagyunk. Végrendelet? A kérdőjel jelképes több okból. Részint jogilag nem igen van mi eldöntenem utódaim és hozzátartozóim öröklési jogát másrészt. Letűnt idők ábránja játszik felem, amikor e fajta szabálytalan levelet írok. Végezetül merem remélni, hogy a közelgő esemény nem fogja egyben az én életem lezárását is jelenteni. Minden esetre be kell biztosítanom magamat, és hozzátartozóim részére kiindulási alapot kell hagynom, hogy rövidesen elrendezzék még hátralévő dolgaimat. Ha jól belegondolok, kicsit nagyképűen hangzik megfogalmazni testamentumomat, de mivel örömömet lelem benne, nos, halljátok, olvassátok. Imádott kislányomat meggyőződésem szerint abszolút materialista szellemben nevelje apja tovább. Nem zavar, ha újra nősül. Ne várjon éveket. Utálom az ostoba áltiszteletre hivatkozó hagyományokat. Nem kell gyászév sem fekete ruha, sem férjemnek, sem a lányomnak. De a szüleim és rokonaim se hivalkodjanak ezzel az öltözékkel. Ez vonatkozik a temetésemre is. Ez utóbbit illetően nem akarok síri csendet, zokogásokat, de imádkozást és papot végképp nem. Búcsúzzanak tőlem a barátaim. Materialista módon. Nem árt, ha aktivizálják magukat, hiszen van bennük energia. Csak sokszor nem sikerült nekem előcsalogatni belőlük. <gül> Mivel ripacsvér folydogált ereimben, amit nem is lepleztem sosem, Örömmel venném, ha nővérem egy nem klerikális verset mondana a temetésemen, búcsúzóul. Sokszor mondtam nevetve életemben, hogy hamhasszanak el. Ez most is a lehető legpraktikusabb megoldásnak tűnik. Nehézséget fog okozni elszállítatásom, de hát ennyi év alatt nem sikerült haza Budapestre. Így ennyi kellemetlenséget fogok okozni halálom után is. Noha... Igen, csak szerettem volna mindezt elkerülni. Higgyétek el, a lehető legrosszabb nekem, mert imádtam élni. Vigasztaljon engem és benneteket, mégis az a tudat, hogy mire ezeket olvassátok, már nem is lesz tudatom, tehát nem fáj semmi. Bosszantó, hogy nem leszek. De kérem, sőt követelem, hogy ne gyászoljatok! Sajnos nem sikerült olyan híres memorandumot hátrahagynom, amely a józanész határaim belül meghozza nekem a halhatatlanságot. De nem akarom, hogy ti, akiket így úgy ennyire vagy annyira szerettelek, siránkozzatok. Ha néha eszetekbe jutok, az elég. Ezt azért említem, mert most sem jut eszembe pontosan, mikor is van. Azt szeretném, hogy ne zarándokoljatok hozzám halottak napján. Miki tudja a legjobban, hogy mennyire nem szerettem az ilyen kegyelettel és megemlékezéseket. Én nem tűntem el, nem semmisültem meg. Tovább élek gyerekemben, illetve gyerekeimben, barátaim fejében, tanítványaim emlékezéseiben. A munkámat nagyon szerettem. Noha a mindig színésznőnek készültem, bárha jól meggondolom, az is lettem a katedrán. Kis értékű személyes holmiaimat a barátnőim és anyu osszák meg. Ami tetszik, vigyétek, ne legyenek fenntartásaitok. Piciborcsámnak borcsámnak emlékbe egyetlen dolgot hagyjatok meg, a fonott, vékony karikagyűrümet. Nem voltam szuper anya. De imádtam őt. Legyen vagány, de nem meggondolatlan életteli és szép lány öltözzön, utazzon, látogassa meg a világ lehetőleg minden szép részét. Drága és szeretett férjem, <gül> milyen furcsa így leírni, de nagyon jól esik kimondani, hogy szerettem. Pedig tartsa őt távol a csuhásoktól, menjen vele a régi ünnepeken teleálni játszom vele sokat, utazzon vele együtt. Sem focimet, sem saját kényelmed miatt ne add le lányodat. Vigyed, örüljetek egymásnak. Anyám, te csoda vagy, voltál számomra. A költők biztos nem így ábrázolják őket, de én így szerettelek, ahogy voltál. Mielőtt átcsapnék lágy lírai stílusba, elpucsúzom. Bora. Petyó születését szerencsére túléltem, így aztán a végrendelet végrehajtására nem került sor. A saját életemet viszont nagyon úgy tűnik, nem élem túl. De nem írok még egy végrendeletet. Már az is elég morbid, hogy a fönti írományt olvasgatom épp most, a küszöbön. És egyáltalán nem ráz meg. Még mosolygok is rajta. Csak ez a drága és szeretett férjem, ez kavar föl. Miklós petjó születése után majdnem napra pontosan tíz évvel hagyott el. Akkor, amikor zitáig osztálya leérettségizett.